Hirugarren unitatea, C. Familia Baskaria. Kerman, noizetorri zinen azkeneko aldi izona? Orain dela, ama rute. Bai, denbora dezente pasatu da, eta nola topatu duzu familia? Batzuk nahiko aldatuta, eta beste batzuk ez ditute ezagutu. Osaba Julian lehen argal argal-argalazen, baina orain, bai gizendagoela. Bai, gizendago. Ize ba Rosario ere aldatuta topatu dut oso argal eta zimurrez betetago. Bai, aurpegi zimurtzoa duela. Bai, hala da. Eta gurutzek berdin jarraitzen du, ezta? Bai, gurutzek bai, baina bere senarrak ez. Patxi orain ez dauka bat ere ilerik. Ze buruz soil geratu den. Arrazaituzu. Lehen hile asko eta gogorra zuen, gainera. Eta unhaietan aroa ez ditut ezagutu. Normala da. Gazteak asko aldatzen dira. Unai beti izan da sendoa baina orain bai gorputzgi hartzua duela. Eta naroa beti bezala, zein ezerra den. Eta ni, Kerman? Zu ize berdin zaude, gazte-gazte. <laughs>